Suflet călător, în groapăm în cer. Da, din păcate ai nevoie de ajutor. E destul de grav să spunem că nu e cancer. Hai să ne concentrăm asupra psihicului dumneavoastră. Ne tratăm de ulcer, facem câteva perfurzii, urmăm un regim alimentar sănătos, apoi mai vedem. Așa pare destul de simplu. Adevărul e că nu pot rămâne internată. Se poate rezolva în două, trei ore? Sigur, vă referiți la facultate. Vă dau concediu, e dreptul dumneavoastră. Suntem colegi și vă înțeleg teama, mai ales acum. Nu e vorba de facultate. Mă feresc de fetița mea. Am înțeles. Câți ani are? Opt ani. Să vă trăiască. Mulțumesc. Bine, ne vedem mâine dimineață la ora nouă? Da, vă aștept chiar aici. O să fie bine. Cuvântul Cuvântul mă umple de fericire, de iubire sau de tristețe. Cuvântul rămâne o alternativă de a scăpa de vise. Visul Pasul îmi pare greu. Simt pietre că duc în spate. Lumina mă răscumpără nopții și tăcerea vrea tribut Morții Singurătate răsucită la infinit Spre cer, cu rugă plecat și cu mine Precum un trofeu ciudat Dus în neștire umbrelor Peste toată lumea Liniștea se vede curcubeu Peste drum O linie continuă Îți face semn să taci Ajungi în dreptul ei Și treci dar dincolo de primii pași, totul se îngustează, culorile pierd și firul dispare. Rămâi cu gustul amar al încercării și atunci e singur moment când nu te mai întrebi nimic, ci ridici ochii și-ți cauți rugăciunile. Mami, unde mergem? În Căminul nou, stăm câteva zile, apoi ne întoarcem în Căminul nostru. Dar de ce? Pentru că așa trebuie. Toți studenții pleacă, apoi revin. Și Mihaela pleacă? Da. Și de ce nu stă cu noi în cameră? Știu că tu așa vrei, dar nu se poate. Pot să-mi iau păpușile? Nu. De ce? Pentru că nu stă mult și oricum încep școala. Uf da, of. Trei saci cu haine, un cuptor cu microunde și calculatorul. Un univers apăsător într-o cameră cu patru paturi. Foarte frig. Încerc să caut ceva mai gros pentru noapte. Nu am luat chiar hainele potrivite. Rănile rămân deschise. Mă întreb obsedant. Sunt în viață? A cui glumă sunt? Sigur, nu dorim abandonul, dorul. Dar singurătatea e vitală. Uneori luptăm împotriva memoriei, plângem pentru ființă, suntem oameni și secul ce ne suflă în păr atunci când ne ridicăm ne apasă pe umeri. Așezăm cu grijă rădăcini pe frânze uscate pentru că ne rupem chiar de noi. Ce experiență oceanică ne este viața? Să ne revoltăm asupra durerii Dumnezeu spune că e păcat. Adorm la gândul că poate mâine... Unde sunt? O lume normală într-un borcan cu tărâțe. Mi-e frig. Poate că doar e o poveste și poate că o scriu chiar acum, trăind starea la forma maximă. Mă voi trezi la sfârșit. Cât a mai rămas de scris? Încerc să deschid ochii aceeași imagine. Doi gândaci merg pe tastatură. Paritate și libertate. Of, dar nu am vrut să-mi vedeți tristețea pe chip. Nu vreau să plângeți pentru mine. În sufletul meu, acum, a rămas libertatea de a găsi fericirea. Nu știe copilul de plânsul mamei. Nu știu eu de plânsul ei ascuns, dar îl cunosc cu cine vorbesc privitori indiferenți dar cu suflet și că lacrima spală sufletul ce ușor am simțit un rid cum sapă în sângele meu și de acolo aud un strigăt de durere durerea a luat chipul meu am desenat pe o pânză neagră un înger cu aripi în sânge e foarte frig Oare dorm? Puterea stă în lupta pe care o duci în fiecare zi pentru a ajunge în ziua următoare. Începi să visezi, îți pare imposibil, apoi, cu accentuarea unui rid, încep să crezi în probabil. Viața îți devine un monodeism. Tu crezi că statutul de femeie divorțată e bun? Nu știu, există acest statut? Nu râde, vei ajunge pradă bărbaților. Ești visătoare, tu crezi tot ce auzi. Nimeni nu te va respecta. Tu gândești, privește la tine. Unde locuiești? Ce ai? Nimic. Cine crezi că te va iubi? Vor profita de tine și atât. Nu sunt așa de naivă. Ba ești? Ce rămâne din suflet? O rană. Scriem să ne convingem de viață. Nu-ți mai rămâne decât să te asociezi inutil, falsând fericirea. Dans de măști prin aer, voci, gândurile se încurcă între ele. Ce am să fac mâine? Acum e mâine? Cred că totuși nu am adormit, ori poate că sunt în același vis. Simt fumul țigării, simt frigul, o mână mă atinge pe spate. Locuiți aici? Da. La ce cameră? Nu știu. Abia ne-am mutat. E vreo problemă? Păi da, nu aveți voie să fumați la baie. Unde să fumezi? Afară. Dumneavoastră lucrați la universitate? Da. Atunci, fumați, doamnă. Vă mulțumesc, domnule. Izolare în libertate te reface, te adună, te izolează. Vei plânge după, ai să vezi. Am așteptat să plâng, dar nu am plâns. Ba da, am plâns, dar plânsul meu de -o viață. Ființele umane sunt singurele care se comportă irațional în numele rațiunii, purtându-și sufletul prin toate durerile, fericirile, iubirile, împlinirile, dezamăgirile, pentru ca, la final, să învețe să zboare. De-aș putea să-mi opresc strigătul, de-aș putea să trec mai departe, peste prea curând, de-aș putea. Autor, Dorina Șișu. Lectura, Maia Martin.